Ja, men så lite annorlunda är jag må hända, men det, det passar ju bra in en kväll som den här, så hallå där Danny. Hallå på dig Pavo. Ja, det har varit en, en udda dag idag får vi väl säga, på många sätt och vis, men... Det mest udda det har vi framför oss för eh, vi har intressanta saker att prata om idag. Sen är frågan var på skalan det kommer att landa men man kan inte säga annat än att det har varit udda och intressanta idéer. Ja, det, det kan man väl göra. Det är inte kanske det, det, det mest vanliga man har bekantat sig med idag. Lite små avarter av ett typiskt äventyr. Där, ja, där är märkliga personligheter, en märkliga miljöer och märkligt överlag på många sätt och vis. Vissa bra, vissa kanske lite mindre bra men... Ja, det, det har ju varit någonting lite grann utöver det vanliga, det har du. Och det är ju någonting som jag känner ibland att jag verkligen behöver. Därför att vardagen har en tendens att bli väldigt, väldigt grå. Och jag tror alla kan känna igen sig mer eller mindre i det. Det spelar ingen roll hur intressant arbete man har, hur intressanta studier man läser eller går igenom. Det... Det blir förr eller senare vardag och lite grått och lite tråkigt och då behöver man de här små injektionerna utav nytt, spännande, äventyrligt. Nya världar, nya människor, nya varelser, nya allt möjligt och det gör ju att jag ser fram emot att se såna här filmer eller läsa såna här böcker och... Det var lite med den tanken som jag gick in till den här veckan därför att jag hade ingen aning om den här filmen. Jag hade ingen aning om bokserien som den bygger på. Det var något helt nytt som jag bara såg filmtrailern till och tänkte Men varför inte? Det här låter ju som någonting som kan muntra upp oss bägge två. Och sen blev det dags att titta på filmen. Ja, då blir det ett annat ljud i skälen, kanske. Men jag håller med Det Den här typen av film, det kan man verkligen behöva. En liten verklighetsflykt där man får följa med någon som möter någonting utöver det vanliga, som Stöter på en värld bortom den gråa, trista vardagen som man stampar runt i normalt sett. Och ja, det, det livar upp lite grann. Man kan försvinna och drömma sig bort till, tillsammans med filmen, och det kan göra en riktigt gott ibland. Men ja, det, det är inte alltid det fungerar. Och eh, ja, tanken bakom filmen må vara betydligt bättre än genomförandet av själva filmen. Och ibland så eh, ja, slår man ett eh, alltför brett slag och missar bollen totalt. Och ja, det, det hela blir bara en, ett katastrofalt misslyckande. Och ja, var vi har landat idag, det eh, tror jag inte jag, jag är riktigt säker på ännu. För det... Ja, dagens film har varit en, en märklig upplevelse i alla fall. Så långt får man ju i alla fall ta erkänna. Men eh, ja, det, det, det finns eh, mycket spännande saker att ta upp här tror jag. Och det finns besynligheter som jag fortfarande inte förstår hur mycket jag än benar i, i det jag har fått uppleva och historien som har berättats för mig. Det är, det är bara konstigt helt enkelt. Men konstigt behöver inte betyda dåligt, tvärtom. Mm. Ibland behöver man någonting konstigt, någonting annorlunda, någonting som ja, man aldrig har sett tidigare. Och såna upplevelser är jag alltid öppen för och försöker bemöta med så öppna armar som möjligt. Men... Ibland blir det inte riktigt vad man hade tänkt sig, och det håller kanske inte hela vägen, det kanske haltar någonstans, där är kanske problem med en eller flera aspekter av produktionen. Där, där finns mycket som kan kännas som att det skaver. Jag menar, jag är ett stort fan av Harry Potter-böckerna och tycker att både de och filmerna är extremt trevliga att sätta mig ner med. Men med det sagt så påstår jag definitivt inte att det inte finns saker i både böcker och filmer som man hade kunnat göra mycket, mycket bättre. Där man hade kunnat justera och ändra och lägga till och dra ifrån och... Jag kanske bantar ner sektioner ganska rejält men det, det är en helt annan diskussion. Jag menar bara att även någonting som man tycker om kan man vara kritisk till och tycka att ja, jo men det här, det här kunde faktiskt ha gjorts bättre och om inget annat så hade helhetsupplevelsen blivit bättre. Och jag kan väl säga som så redan nu att den här, den här filmen hade nog mått bra av ett par förändringar. Ja, det, det hade den ju definitivt gjort. Eh, själva upplägget är ju så här småmysigt som sig bör. Det finns ju mer än några få likheter med just Harry Potter-böckerna som du nämner med ett barn som upptäcker ja, någonting utöver det, det vanliga. Mm. Att det, det finns en helt ny värld som eh, eh, lurar lite bakom den... Världen vi normalt sett uppfattar och, och så vidare. Så det tycker jag fortfarande är spännande. Det är alltid roligt att uppleva sådana historier. Men ja, logiken följer mig inte alltid i... Den här filmen utan man tenderar att, att klia sig förbryllat i huvudet och undra vad är det som försiggår här? Är det här överhuvudtaget möjligt? Hur, hur beter sig den här världens verklighet egentligen? För den, den skiljer sig ganska så markant från det jag har fått lära mig i skolan i alla fall. Och det behöver inte vara någonting dåligt alls. Ibland behöver man få en sån där riktig omsvängning där allting man tror man vet, det visar sig, det är falskt. Mm. Istället är det så här. Problemet är när en historia gör sådana där breda vingslag och påstår att världen är en helt annan... Men sen ägnar den inte mycket tid till att försöka bena ut den världen. Eller så lägger den upp ett eget litet logiskt system där det är de här reglerna som gäller. Här är naturlagarna i den här världen. Och sen visade sig halvvägs in att berättelsen bryter mot sin egen logik. Berättelsen struntar i sina egna lagar och allting sånt där. Och... Det gör att åtminstone jag kan känna en liten känsla av vänta nu här, har författaren inte pel på vad han eller hon håller på med eller har filmmakarna fullständigt tappat bollen här? Vad tusan är det som händer? Det här är ett fel som är så uppenbart att men, men vad tusan, ser ni inte det här? Och jag kan väl säga redan nu att det, det finns ett par sådana där logiska luckor i den här filmen som jag reagerade på. Jag var villig att slå bort en del av dem med tanken att ja, ja. Okej, okay, visst, logisk lucka, men om resten av filmupplevelsen kommer att vara en, en riktig fullträff, då jag är jag beredd att strunta i de här hålen. Mm. Men nu är frågan, var filmen stark nog att få mig att slå undan allting och bara njuta ut av upplevelsen? Eller blev det lite så sådär med den? Så innan vi börjar prata om det så är det väl hög tid att vi presenterar Vad är det för någonting vi har tittat på till idag? Jo, vi har ju sett på Miss Peregrine's Home for Peculiar Children från 2016 i regi av Tim Burton och med manus av Jane Goldman. Och manus och film är baserad på en bok med samma namn som är skriven ut av Ransom Riggs och gavs ut 2011. Och det ska finnas tre böcker i den här serien så långt vad jag vet. Jag har tyvärr inte läst någon av dem. Jag är lite nyfiken på att plocka upp den första boken faktiskt efter att ha sett den här filmen. För när jag gjorde lite efterforskningar efter att ha tittat. Och det visar sig att de har avvikit ganska mycket från boken. Och minst avvikelser här och där som kanske inte spelar så stor roll men en, en hel del av varför saker händer och vem som är inblandad och så vidare det är någonting helt annat där och det gjorde mig lite förvånad därför att oj, har man tagit sig friheten att göra så här stora förändringar då har man kanske ingen förväntning av att göra någon uppföljare Ja, jag har fått eh, höra att det har skett en del förändringar och ja, jag förstår inte riktigt ditt anledningen bakom det hela här. De har tydligen, jag har velat göra det mer cinematiskt. Det, den saken är väl säker, men jag har sett att de har gått till väga på det. Ja, det, det är lite märkligt att de har tagit och gjort den här historien mindre speciell känns det som. De har tagit bort element som ändå var något Ja, lite mer nytt och fräscht och gjort det till en mer eh, ja, normal äventyrsfilm av eh, klassisk standard. Att de har tonat ner eh, mycket av, av fantasielementen, kanske, och personerna, eh, och ja, eh, hela hotet som de står för. Eh, så ja, det. Jag vet inte riktigt varför de har beslutat sig att gå den vägen speciellt med tanke på att det är, det är Tim Burton som eh, står för regin här och han, han brukar gilla att ta ut svängarna lite grann och experimentera och, och gå till, ja, eh, överdrifter är väl en, en liten underdrift i, i detta fallet men eh, eh, Burton gillar ju det, det extrema, det fantasifulla det livliga och här har han nästan gått emot sin, sin egen stil som regissör och det, det är i sig en, en spännande upplevelse. Ja, det får man väl säga faktiskt, för eh, Burton har ju väldigt speciella idéer när det gäller filmmakande och det är någonting som jag uppskattar. Jag blir alltid glad när eh, jag hör att Tim Burton håller på att producera en ny film eller regissera en film och eh, jag ser alltid fram emot vad han kommer att, att tillåta sig själv att göra och hur han kommer att lägga upp saker och ting och när jag mm. hörde att han var inblandad i den här det kändes bara helt rätt. Den här typen av udda, den här typen av fantasi, det, det ligger verkligen han i fatet. Han kommer att fungera utmärkt här. Och jag måste säga att jag, jag tycker ändå att Burton har gjort ett intressant och spännande jobb här. Jag kan inte riktigt kritisera honom och vi ska inte prata om det visuella redan. Men den, den har ju verkligen alla de här små tecknen att det är en Burton-film. Sen är det precis som att han har tvingats att hållas tillbaka. Precis som att ja, jag får inte gå hela vägen med den här filmen. Och jag ställer mig frågan, varför? Ni har ju redan ändrat så mycket i manus och lagt till och dragit ifrån. Varför inte gå hela vägen då och verkligen flippa ut? Att tillåta sig att, ja, att bränna på ordentligt. Och jag kan väl säga att den första halvan av filmen känns verkligen Burton men sen är det någonting som händer och det är precis som att det är en annan regissör som går in och börjar filma resten av filmen för det tappar en stor del av det Tim Burtoneska och blir betydligt simplare och blir betydligt mer som du sa en, en, en standardfilm, en, en vanlig äventyrsfilm med ungdomar och... Jag förväntade mig någonting utöver det vanliga... Mm, ja, det, det, det bjuds man kanske inte riktigt på. Eh, det var så högt man, man ställer förväntningarna här i och för sig. Men eh, visst finns det en, en viss gnista i början av filmen, som du säger. att eh, Där har man stämning. Eh, man, man känner av lite av det här mörka, lekfulla som eh, det brukar finnas i en Burton-film. Men annars så är det här den Burton-film som känns minst Burton- av dem jag har upplevt. Eh, för eh, ja, han, han har antingen- medvetet tonat bort sig själv- eller tvingats bort från- eh, produktionen här. Det, mm. det är något som är gallet. Jag vet inte om det, det kan vara så- att han, han börjar tappa- energin och- eh, motivationen som man hade i sin ungdoms glada dagar men ja det, det har ju varit lite hackigt när det gäller Burton-filmer på senare år jag tror inte jag har bekantat mig med en Burton-film sedan eh, Kalle och chokladfabriken tror jag eh, för det, det, det känns som han har ja, kanske lite spelat ut sin, sin roll som, som regissör han har inte samma förhållningssätt till, till filmmakandet längre. Och det här, ja, när jag väl gav mig in på en ny Burton-film- så kändes det lite som att det bekräftar mina, mina misstänkar lite grann. Att det, nej, det, det är någonting som, som har fallit bort från sättet- som, som Burton brukar göra film på. Jag, jag kände mig inte riktigt... Eh, hemma i den här filmen som, eh, som en Burton-film det, det, det måste man nog ta och nästan lägga åt sidan när man ska se på, eh, på Peregrine här för eh, sätter man sig ner med förhoppningen att det här ska vara en ny eh, visuell fest och lekfull mörk äventyrshistoria alla, ja, säger Edward Scissorhands så kommer man nog att bli rejält Ja, jag måste ju hålla med det om att Burton verkar ha tappat en del av gnistan han hade när han var yngre, men han har ändå någonting speciellt som jag verkligen uppskattar och hoppar vi bara ett par år bak i tiden och tittar på Big Eyes som han regisserade som är en verklighetsbaserad historia så är det en, en väldigt rörande och vacker historia på många sätt och vis och... Den, den känns mer realistisk på så sätt att den, den bygger ju på verkliga personer och händelser. Men man kan ändå se hans estetik i både hur han har valt att lägga upp bilden och hur han har komponerat miljöer och andra delar av fotot och historien. Så att han kan fortfarande, han kan mm. om han vill. I det här fallet så... Kan det vara som så att han har haft ett strypkoppel på sig, eller att han har blivit involverad i produktionen, men kanske inte har haft den där passionen för det som han brukar ha? Jag, jag vet inte, jag känner honom inte så jag kan inte fråga honom, men, men det känns lite som att han har inte riktigt varit. 100 intresserad av det här. Det har varit en film som han ska göra– –därför att han har ett kontrakt på det– –och så är det inte mycket mer med det. Och det skulle ju faktiskt förklara– –varför den känns lite trött. Men jag skulle nog vilja påstå– –att en stor del av problemet ligger i manuset. För manuset är... Det är ganska tråkigt– det, det är väldigt standardiserat, det är väldigt enkelt och det är väldigt fyrkantigt. Och de små överraskningar som det bjuder på, det känns som saker som är mer eller mindre lyfta direkt från boken. Där har författaren varit inne och hittat på någonting spännande som, ja manusförfattaren bara kopierar och när manusförfattaren försöker vara kreativ själv och ändra i adaptionen för att passa till filmen, då blir det då blir det ganska taffligt faktiskt. Och där är saker vi ska ta upp som är som är riktigt taffliga i den här filmen. Men, men jag kan konstatera redan nu att där, där är väldigt mycket här som känns väldigt trött. Väldigt stelt. Dialogen är väldigt intetsägande många gånger. Och scener som kunde ha varit riktigt spännande, trevliga eller underhållande. De är bara där. Ja, det är väldigt besynnerligt skrivet verkar det som här. Det är som att Goldman inte riktigt har, har förstått ursprungsmaterialet och kunnat utveckla det därefter. Hon har inte funnit det centrala i berättelsen och förstått hur författaren hade tänkt- och ja, sedan modifiera berättelsen med det som basis för själva kärnan av boken- verkar ju ändå finnas där i grovhuggna termer men ja, det, det är ganska livlöst presenterat och ja det, filmen verkar ha väldigt svårt att förklara sig själv så att man, man förstår eh, världen och reglerna vad det är som gäller, hur man går vidare, hur saker och ting fungerar och ja, när det gäller rent dramaturgiskt så är det ju verkligen ja, helt utan kurvor. Det går bara på jämnflat mark där det är inga eh, riktiga hetsiga, härliga, eh, snabba partier där man får upp fart och energi och äventyrslusta. Utan det går mest och tuffar på i sakta mak genom hela filmen. Och ja, man... Man lyckas aldrig riktigt knyta kontakt med, med vare sig storyn, filmen eller dess karaktärer tycker jag. Ja, det kan ju bero på att du och jag börjar bli lite gamla här och att mm. den här filmen riktar sig till tonåringar som inte riktigt bryr sig om sådana saker. De, de tittar på de här rollfigurerna och vill mest identifiera sig med vad de representerar snarare än... Än den karaktär som de visar eller den ark som de borde ha här. Jag kan inte påstå att det är många arker i den här filmen tyvärr. Men jag tror att du och jag, vi kräver betydligt mer när det kommer till en historia. Och vi har eh, sett och läst så mycket att vi, vi förväntar oss en hel del. Och den här filmen levererar inte riktigt på den fronten. Men samtidigt, den riktar sig till en publik som inte är fullt lika kräsen. För all del. Men det är ingen bra ursäkt för att man inte har satt sig ner och tänkt igenom saker och ting. Hur fungerar logiken här? Hur fungerar den här världen? Hur ska de här rollfigurerna vara och interagera med varandra? Det här manuset är, är väldigt trött och väldigt tråkigt måste jag säga. Det visuella är betydligt mer spännande och där finns intressanta rollfigurer, det gör det. Men det de har att säga och göra, det hade kunnat vara mycket, mycket, mycket bättre. Ja, det är, det är synd och skam faktiskt. För man, man anar ju potentialen här. Och det hade kunnat utvecklas till någonting riktigt speciellt. Alltså, om vi bara ska gå tillbaka till Harry Potter-filmerna en gång till så är ju de dramaturgiskt uppbyggda på ett helt annat sätt. Att där, där får man ju engagemanget här. Man. Vet hur man presenterar karaktärer. Man förstår vad böckerna ville säga. Och man kan bygga vidare på det. Eh, och det riktar sig till ja, samma typ av publik egentligen. Och jag skulle vilja säga att en, en bra film är en bra film. Oavsett vilken målgrupp man riktar sig till. Man mm. behöver vissa fundamentala eh, grepp och... en Viss struktur för att eh, filmen ska bli så bra som möjligt och uppnå dess fulla potential och kunna knyta an till betydligt fler eh, åskådare så ja, det, det, det känns som man eh, antingen inte riktigt har bemördat sig med det eller inte har förstått det men på ett eller annat sätt så har man skjutit sig lite grann i foten här. Man har varit lite för lat eller tagit en lite för snabb genväg helt enkelt. Man har inte ägnat manuset den tid det faktiskt kräver. Jag vet som sagt inte hur mycket av det här som stämmer överens med boken. Jag har inte läst den. Men den antydan jag fick när jag läste en summering av handlingen i boken så... Ja, jag fick i alla fall en, en intressantare känsla av den än vad jag fick av filmen. Och det borde ju säga en hel del faktiskt. Men innan vi fortsätter så är det väl hög tid att vi tar en lite närmare titt på vad handlar egentligen Miss Peregrines hem för besynnerliga barn om? Jo... Den alldagliga tonåringen Jake har ett nära förhållande med sin farfar som verkar vara den enda känslomässiga kontakten i Jakes liv. Farfar Abe har alltid varit en besynnerlig herre med osannolika historier som hans svär är sanna. Om det inte är monster han talar om så är det hans tid tillsammans med de besynnerliga barnen i fröken Peregrines barnhem. Med åldern har emellertid Abes historier och iakttagelser mer och mer gått över i demens och inte ens Jake tar sin farfars ord på allvar längre. Men så en dag så låter Abe mer paranoid och än vanligt. Jake åker hem till sin farfar och han finner Abe brutalt lämlästad och döende i skogen utanför huset men monstruös varelse lurande i faggorna. Sorgen efter hans farfars död blir enormt stor för Jake och han börjar gå i terapi för att få ett slut på sorgeprocessen. När Jake rensar bland farfar Abe saker finner han vikort från fröken Peregrine. Kan det trots allt finnas ett uns av sanning bakom farfars makalösa historier? Med hans psykologs och föräldrars stöd begär sig Jake till Wales för att finna fröken Peregrines barnhem och slutligen få reda på vem hans farfar egentligen var. Och här har vi egentligen ett fantastiskt upplägg för en sån här film. Vi har ett barn som har växt upp under hela sin barndom- har hört fantastiska historier om personer som verkar helt omöjliga- med talanger som ja, trotsar fantasi och all logik- och ju äldre han blir desto mer börjar han tro att det bara är sagor och fantasier. Men så är det ändå någonting som gnager och han behöver fara iväg för att få reda på sanningen. Och där öppnas det upp för en, en helt fantastisk värld. Och det är ju det vi mer eller mindre får se här. Frågan är bara om det är gjort på det absolut bästa sättet. Och omslut resultatet när saker och ting verkligen börjar att hända verkligen har blivit rätt. För eh, det, det känns lite som att man, man har velat göra mer som, som ser spektakulärt ut än att det känns logiskt. Det ska vara cinematiskt snyggt, det ska vara häpnadsväckande att titta på. Men när man börjar fundera på det som sägs och görs så är det ganska så... Alltså innehållslöst egentligen, det, det är lite marängfenomenet här att det ser stort och pampigt ut men när man börjar att suga och tugga på det då, då då sjunker det snabbt ihop och försvinner och lämnar inget spår efter sig och ja det, det är lite så jag får beskriva den här historien faktiskt, som en, som en maräng. Ja, en maring som i och för sig kanske inte försvinner utan har en tendens att kleta sig fast på tänderna och göra att man irriterat försöker bli av med, med, med det hela. Men det lyckas inte för det sitter som cement till slut på där. Och ja, det, det är väldigt snyggt presenterat till en början i alla fall. Alltså det, det finns ju en historia här, men som du säger, den är ganska innehållslös egentligen. Man har inte riktigt bemördat sig och riktigt etablerat eh, historien till en början. Där, där finns en del saker som de verkar ja, helt sopa under mattan och inte riktigt har tid, ork och lust och ta upp och presentera utan det blir ett snabbt klipp till eh, eh, psykologen som eh, har ett par dialoger som jag ska ta handlingen vidare och bara ja nu, nu har det här hänt nu går vi vidare och ja det, det känns ganska havsigt i mellanåt men eh, hmm. ja det, det finns ju ändå en del spännande scener i, i början av filmen när historien ska presenteras och man, man får se vad det är för karaktärer som eh, det hela ska handla om. Där eh, har jag inte så mycket att klaga på för eh, Jake... han eh, presenteras på ett hyfsat bra sätt, någorlunda effektivt man får en snabb inblick i vad han kan vara för person, även om man inte hinner spendera många minuter med honom innan det är dags för eh, upptakten som ska leda till det, det stora avslöjandet, men eh, det, det finns ändå där men det, det är ändå en ja, något bristfällig presentation av vår huvudperson, för man man hinner inte riktigt lära känna honom innan det är dags för det stora avslöjandet och den, den mystiska resan. Det, det känns som att jag, jag skulle behöva lite mer kött på benen där för att riktigt kunna grabba tag i huvudpersonen. Och helhjärtat vill jag följa honom ut på, på det här. Härliga äventyret men ja, det, där haltar det lite grann men det, det, som sagt det, det finns ju ändå lite, lite små snygga scener och eh, kluriga eh, lösningar på hur saker och ting ska presenteras i början där. Så ja det, det är lite så här eh, ömsom gott och ömsom ont i, i presentationen tycker jag. Saken är den att i början så har man flera mysterier som man antyder till och det bygger upp snyggt inför de här stora avslöjandena som ska komma under filmens lopp. Och det kände jag mig riktigt taggad för när det började hända saker. Åh, oh, det, här, det här ska leda till någonting. Åh, oh, det här kan jag, inte, kan jag inte vänta på att det ska avslöjas. Och det ska bli så spännande och så vidare. Och det fortsätter att bygga på det sättet men helt plötsligt känner de... Ja, ett slags behov av att, ja, nej, men nu, nu förklarar vi allting, ja. Så här är världen, Chip chiptchopp. Det här är vad som händer, det här är de som är onda, det här är vad de försöker göra. Okej, okay. allt färdigt, ja, då kan vi gå vidare. Men därefter så, ja, då ska det ju hänga på rollfigurerna. Då ska man istället vara intresserad av att följa med dem. Att, att de ska klara sig, att de ska må bra att de ska vara glada. Men i och med att man... man hugger av allting så snabbt och man verkligen bara hackar fram saker och ting, det, det ska gå snabbt det ska gå effektivt då, då är det precis som du säger att man lär inte känna figurerna tillräckligt mycket för att man ska känna med dem och det gör ju att man ja, man, man förväntas att bry sig om saker som man inte har lärt känna och det är, det är extremt svårt faktiskt Ja, det, den här typen av film den, den vilar väldigt mycket på, på sina karaktärer där igenkänningsfaktorn eh, och att man ska vilja ja, ta steget in i, i deras skor och, eh, och upptäcka världen genom deras ögon och jag riktigt känna för dem för eh, annars så, ja, så har filmer av den här typen tendens att ja, vara ganska småtråkiga för eh, det är ju Oftast ganska så simpelt man som står bakom och har man inte den känslomässiga investeringen i karaktärerna så är det inte så mycket mer som man bjuds på. Nej, tyvärr inte och så är även fallet i den här filmen, tyvärr, tyvärr. Det, det som börjar spännande, det, det, det mattas fot av och leder ingenstans och det känns som en... Som en enorm förlust faktiskt. Man skulle ha ägnat mer tid åt att etablera Jake och att etablera farfadern Abe där för deras relation kommer att ha enormt stor vikt för hela filmen och det känns lite som att man, man hastade igenom det därför att det är inte särskilt spännande, det är inte särskilt extravagant och det är inte särskilt cinematiskt så, så det, det betar vi av fort och lätt så att vi kan gå vidare till resten och... Där skjuter man sig i foten definitivt därför att jag gillade de här interaktionerna. Jag gillade hur det berättades och i och med att jag visste att det kommer att bli cinematiskt senare att saker och ting som berättas kommer att visa sig ha en, en sanning bakom sig. Att det kommer att vara på riktigt och därför vill jag ha en bra grund att stå på. Men när filmen inte tycker det, ja, jo, vad ska man göra då egentligen? Och jag måste säga att jag tycker att Asa Butterfield som spelar Jacob Jake Portman här gör det riktigt bra. Jag menar, han bär ändå rollen. Att man inte har fått spendera tillräckligt med tid med honom, det är ju manusförfattare och regissörs fel. Skådespelaren gör ju vad han kan med vad han har fått. Och där måste jag säga att Asa gör ett, ett riktigt bra jobb. Lysande, ja, kanske inte. Men han känns ju verkligen som en klassisk hjälte i en sån här film. Och det är ju vad vi förväntar oss faktiskt. Ja, man, man får väl ändå säga att det, det är godkänt på skådespelarfronten där. Jag eh, kan känna att, att Aza Wall är lite träig i en del scener, men å andra sidan Jake som figur är ju lite träig och tillbakadragen också, så att det, det kanske går hand i hand där. Mm. Men eh, ja, ja det, det känns som att det, det är någonting litet som, som saknas där. Det är inte så väldigt mycket närvaro i, i rollfiguren där men det är ändå fullgott för att eh, han ska kunna ta en igenom filmen utan att eh, man helt och hållet tappar intresset för han, eh, han har sina scener då han briljerar, då har han faktiskt så eh, man får ändå säga att som barnskådespelare är det här ändå en, en bra insats Även om man inte lär känna Jake så väldigt mycket så, ja, så, så förstår man i alla fall i grova drag vad, vad rollfiguren handlar om. Och, ja, jag tycker ändå att Asa gör vad han kan för att, för att få fram den känslan där också. Definitivt ja. Och visst en annan skådespelare i rollen hade kanske gjort en mer levande. Men för vad det är värt så tycker jag att Asa har gjort någonting bra här. Och faktum är, jag tycker att han har väldigt bra personkemi med eh, Terence Stamp som spelar farfadern här. För att det är någonting där som, som känns rätt. Som känns som att, ja men de här två, de, de pratar med varandra. Men har kommit varandra lite på kant därför att den ena har börjat att bli gammal och dement. Och den andra håller på att bli eh, vuxen och är inne i ett litet... Ja, trots stadier där de, där de inte riktigt litar på det som sägs av vuxna. Och trots det så, så finns det värme där. De är, de är lite träiga begge två, visst. Men det känns mer som att det är rollfigurerna än skådespelarna. Och mm. ja, jag gillar de här två. Jag vill ge dem en liten eloge. För de försöker verkligen. Och de, de försöker att lyfta den här filmen. Sen... Är det är en väldigt tung film att lyfta och de klarar inte riktigt av det men det är tappert försök ja men visst och, och Terren Stamp han gör ju riktigt bra jobb för att etablera själva eh, mysteriet i, i filmen här också för eh, han är riktigt är riktigt i, i rollen som, som Abe tycker jag att eh, han verkar gammal och trött men eh, där är någonting som glimrar i, i, i ögonen där långt bak att eh, han, han sitter på en hel del information som inte alla människor vet om och eh, sättet som han interagerar med Jake på, det är må hända något besynnerligt, ja men ja, det, man känner kemin där och man får verkligen en, en, en känsla för Abe här också att det är en, en härlig rollfigur, jag är riktigt nöjd med hur, hur farfar har porträtterats här hur han förs fram den, den stunden han är med för det, det gör väldigt mycket faktiskt för inlevelsen och, och, och grogrunden för det som kommer skall också. Tveklöst, ja. Och någon som jag också måste ge en liten eloge till. Kanske inte för att rollen är så fantastisk som den, som den presenteras att den ska vara. Utan mer för... Um, jag får insatsen får man väl säga Och det är ju Miss Peregrine själv Som spelas ut av Eva Green Och Den här figuren har Väldigt mycket Burton över sig Den är lite udda <laughs> Den är lite galen, den är excentrisk Den har Många udda små beteenden för sig Och det gör att man Man blir ju nyfiken på den här figuren Man, man vill veta mer om henne Man vill, man vill se mer av henne Och Tyvärr är hon lite för snabb med att avslöja saker och ting när Jake börjar att ställa frågor. Först är hon verkligen, nej jag kan inte svara på någonting. Ja, ja okej okay då, här, här har du allting. Och det gör att det, det förlorar en del av skärmen kan jag tycka. Men, men samtidigt, Eva Green gör en stark insats här och levererar verkligen det här excentriska beteendet som vi vill se i en sån här rollfigur. Mm. Det som är problemet här det är manuset och historien, inte Eva Green. Eh, det håller jag med om för, till punkt och pricka. Eh, för eh, Miss Peregrine hon är ju livet i hela filmen som hon Tar plats och, och fullkomligt tar över alla scener hon är med i. Och hon briljerar verkligen och, och leker. Man, man känner den här ja, burtoneska mörka äventyrslustan och livslustan. Och, ja, det, bara det, det annorlunda. Allting porträtteras riktigt, riktigt bra av Ava Green här. Jag är... Eh, inte en fan tidigare, men här har hon verkligen lyckats prestera- ja, det... Det som jag, jag kände att jag verkligen behövde i den här filmen. Med just energin och närvaron. Må hända lite överdrivet. Men det är så skönt här att få uppleva. Det, det vill jag ha mer av. Jag vill ha mer Miss Peregrine i den här filmen. För man bjuds inte på så väldigt mycket. Men det lilla vi får här det är, det är underbart. Det här är, eh, i mitt tycke- det, det bästa med, med filmupplevelsen det var att stifta bekantskap med den märkliga Miss Peregrine och hennes beteende. Ja, jag tyckte det var riktigt bra. Jag njöt till fulla dag här. Det gjorde jag också. Det, det var en fest för ögat på många sätt och vis i, i den här filmen. Men hon är med lite för lite och hon tar över väldigt mycket när hon är med- det är ju naturligtvis en liten befrielse just därför att då händer någonting och där är charm i bilden samtidigt. Men filmen byggs ju upp runt att det är andra figurer här som ska vara de intressanta. Men de är ju inte hälften så intressanta som Miss Peregrine. Hon är ju ljuset och hjärtat i den här och det är både en styrka och en brist skulle jag vilja säga. För vi har ju ett helt galleri med udda barn som dyker upp och jag kan väl säga som så att de kommer att spela större roll för den här historien än vad Miss Peregrine gör. Med all rätt naturligtvis, därför att det är ju barnens film, det är inte Miss Peregrines film. Problemet är bara att Barnen i den här filmen är ganska inte ett på en rollfigursnivå. De har intressanta förmågor, definitivt. De ser intressanta och spännande ut, absolut. Men innehållsmässigt, manusmässigt och dialogmässigt är de extremt svaga och väldigt tråkiga. Jag menar... När man har svalt att de har de här olika förmågorna, att de beter sig annorlunda, att vissa av dem har ja, väldigt, väldigt udda små egenheter, då har det blivit vardag. Då bryr man sig inte så mycket längre. Då vill man börja veta, vad, vad ska allt det här leda till? Och problemet är att det, det, det leder ingenstans. Nej, det, det är ett stort mysterium det där, för det, det är här filmen sk verkligen ska blomma ut och bli något spektakulärt för här har vi ju en helt rös med spännande barn med makalösa förmågor som ja, lever i en värld vi inte visst om fanns. Och, ja, där det finns ju så mycket här. Här skulle det allting börjat bara explodera i, i mystik och spänning och allt möjligt. Men istället så blir det ganska så ja, ha med det hela. Det är, Filmen bemöder sig inte riktigt med, med att presentera barnen något nämnvärt. De ger dem inte någonting direkt att göra heller utan de bara lufsar omkring där i, i sitt barnhem. Och ja, är som vilka barn som helst med sina tonårsproblem. Och visst, jag kan förstå att man vill grunda dem lite i verkligheten där också men... Ja, det, det hela var väl tänkt att det, det skulle vara besynliga barn och äventyr det skulle handla om och ja, den här lilla extra kryddan det, det saknar jag verkligen för vad har barnen att, att, att göra i, i filmen här egentligen det är ju lite till ingenting deras... Eh, Märkliga små eh, egenskaper, de ja, rinner ofta ut i sanden. Man får inte riktigt bekanta sig med eh, det. Man får inte riktigt bekanta sig med eh, själva ja, karaktärsdragen hos dem. Det är sällan de, de interagerar med varandra på ett sätt som ja, verkligen driver... Eh, Filmen framåt. För det, där står det filmen mest och, och stampar still, mellan det ska gnabbas lite fram och tillbaka mellan eh, olika rivaler som eh, dyker upp här. Och ja, det blir. Ja, det blir ganska tröttsamt i längden. Jag får inte riktigt upp den energin jag skulle vilja ha här när filmen verkligen skulle ta fart. Utan det. Här står det mer än någonsin om mest trampar vatten innan de väntar på att undingarna ska träda in i filmen så att de faktiskt får någonting att göra. För Ja, innan dess så, så hände det i stort sett ingenting där, vilket förvånar mig. Det finns ju så mycket att, att leka med här, så mycket att, att presentera. De kunde väl ha, ha gjort någonting mer av barnhemsbarnen än att bara ja, låta dem sitta och göra just ingenting. Ja man kan ju tycka det men, men det är ingenting som de mer eller mindre gör här och när det gäller deras rollfigurer i stort så så är de sin talang inte så mycket annat. Vi lär inte känna dem så mycket utöver att de har den här förmågan och den formar hur de tänker och hur de agerar och inget fel i det att ha det som avstamp men då får man faktiskt bygga vidare på en rollfigur och göra att de känns ...mer levande och det är den största synden som den här filmen gör... ...att de här barnen känns så fruktansvärt tvådimensionella... ...och det är en, en jättebrist. Jag skulle vilja påstå att det bara är um, uh, Emma Blum som spelas av Ella Prunell... ...som är den av dem som har mer... Um, ja ...karaktär helt enkelt... För hon utvecklar ju en slags kärleksrelation till Jake och det gör ju att det finns en dynamik där som ska hålla filmen igenom. Men å andra sidan, hon kunde varit mer än bara ett kärleksintresse. Men hon är sina förmågor som är väldigt starka i, i den här historien och hon är kärleksintresset utöver det ja, inte särskilt mycket. Nej, det är, det är väl i så fall den, den märkliga kärlekstriangeln som skapas i, i filmen här som gör att det hela känns någorlunda intressant i alla fall för det, det var någonting som eh, eh, verkligen fick mig att, att vakna till liv när man såg att eh, den här triangeln började skapas och man började tänka, åh oh, hur ska det här vara Är det, borde det inte här vara väldigt uh, pinsamt för alla inblandade egentligen och eh, man, man får se hur de, de trevar sig fram lite eh, till varandra och eh, Ja, det, det tyckte jag faktiskt var, var riktigt intressant med, med Emma och hennes förhållande till Jake och till den, den tredje personen i, i den här triangeln. Uh, och ja, det, det gav ju ändå en, en, en viss tyngd till, till karaktären och jag kunde relatera till Emma nästan mer än, än till Jake. Hon blir nästan mer av en, av en rollfigur i mina ögon än vad vår huvudrollsinnehavare har. För de, de försöker bygga upp känslolivet i henne i alla fall. Och det uppskattar jag väldigt mycket. Det har du förstås rätt i. Men, men ändå, hon är bara sina krafter och kärleksintresse. Och det är hela hennes rollfigur. Och jag skulle nästan vilja kalla det för en, en kärlekskvadrat egentligen. För det är fyra involverade i den. Och ja, det, det hade kunnat vara intressantare om det var bättre skrivet. Om det togs mer på allvar och de hade utvecklat och utforskat det mer. Men nu blir det så standardiserat att det bara kan därför att det är precis som allt annat är bara någonting som de försöker beta av. Vi ska ha med det här, vi ska ha in det där, och så nu är det färdigt när vi gjort det. det. Det känns lite som att hela filmen är en enda lång checklista där man bara ser till att man har med saker och ting. Det är inte så nog om det passar in eller om det är så väl gjort. Huvudsaken är att det är där och det det stör mig, det måste jag ju erkänna. Men ja, jag vet inte hur mycket mer vi kan säga om de olika rollfigurerna men vi har ju intressanta namn här för vi har ju Finlay Macmillan vi har Lauren McCrusty, vi har Cameron King, vi har Pixie Davis, vi har Georgia Pemberton vi har Milo Parker, Ruffinella Chapman, Hayden Keeler Stone och Joseph och Thomas Oddwell. Och utan att gå in på alla deras figurer i sig så får jag väl säga att de, de försöker ju gjuta liv i den här filmen men deras rollfigurer är så tråkigt skrivet att även om de skulle vara lysande barnskådespelare och jag kan väl inte säga att alla är lysande men, men jag är ändå villig att säga att det är manusets fel. Ja, de får aldrig en, en riktig chans att, att bita tag i, i sin rollfigur och utveckla den och visa vad de kan. utan Det är, ja, det är, det är bifigurer, det är de andra, som eh, dyker upp när eh, filmen tycker att de behövs för att eh, dra handlingen framåt lite grann. Men ja, det, är, det är väldigt, väldigt belekt här på, eh, på rollfigursfronten för... Eh, det här är i stort sett bara rekvisita tycker jag. Utan tvekan. Och nu tycker kanske våra lyssnare att vi är oerhört orättvisa mot den här filmen. Och säger att den är, att den är trög, tråkig och att manuset inte är särskilt välbearbetat och så vidare. Men då har jag ett litet trumfkort som jag skulle vilja ta upp. Därför vi har nämligen Samuel L. Jackson i rollen som storskurken i den här filmen. Och ja, det råder väl inget tvivel för dem som har lyssnat på flera av våra avsnitt att vi båda är väldigt förtjusta i Samuel L. Jackson. Den här kan kan spela så sanslöst bra och han är ju så fruktansvärt cool i så gott som allt han gör. Och det krävs en hel del för att göra Samuel L. Jackson ointressant. Men det är en bedrift som man, som man lyckas med i den här filmen. Därför som Skork och i den här situationen är Baron, som man heter, fruktansvärt ointressant. Han är så standardiserad unding från den här typen av historia- att det, är, att det är nästan imponerande faktiskt. Man har lyckats att slå på alla punkter här med, med klassisk filmskurk och det är ingen kreativitet överhuvudtaget. Ja, det skulle väl vara de vita kontaktlinserna han har på sig men, men jag tycker inte det är så kreativt faktiskt. Och jag blev väldigt förvånad när jag läste att den här rollfiguren är påhittad för filmen. Så den har de skapat för att de tyckte att boken inte hade en tillräckligt färgstark och intressant skurk att eh, kämpa emot. Då, då undrar jag verkligen var eh, prioriteringarna ligger. Ja, det, det förstår jag verkligen inte heller. För eh, det här är, är så blekt man kan komma i filmskurkväg tycker jag. Det är... Totalt likgiltigt det man känner inför för Baron här. Han, han, ja, han är precis urtypen av en, en skurk från en ungdomsfilm. Och Sam Jackson, han kan ta ifrån fotknölarna ibland och totalt Så Det står härliga till, och resultatet blir bara ja, nästan en blekare när det gäller Baron det, det kvittar hur man än försöker att ta sig an den här rollfiguren, man misslyckas totalt i alla fall för eh, det, det finns inget där egentligen ja, det, är, det är en väldigt stor besvikelse det här Eh, må hända att man hajar till lite grann första sekunderna då Baron presenteras i den här filmen eh, utan att man vet vem det egentligen är. Men ja det, det är så långt jag vill erkänna eh, någonting positivt med den här karaktären annars är det så meningslöst i sättet de har byggt upp karaktären, hur de har placerat honom i, i historien och ja hur de har valt att, att porträttera honom här. Nej, det, det är en, det är bara ett enda stort mysterium varför de har valt att göra på det här viset för det, de kunde lika gärna ha plockat bort skurken här för han, han tillför absolut ingenting det här skaver bara hela vägen igenom. Det är ingenting som jag direkt njuter av att se här. För saken är den att det finns monster i den här världen. Som är ute efter eh, besynnerliga barn. Och vill ha dem för att ja, de, de behöver helt enkelt något från de här barnen och de är inte särskilt snälla utan är extremt groteska och um, man håller sig gärna undan dem och det hade faktiskt räckt för den här historien, man hade inte behövt göra någonting större och farligare men, men någonstans kände man väl att oh, vi behöver en skog som kan stå och tvinna sin mustasch och skratta åt hjältarna därför att det, det är bra filmberättande. Nu är jag ju inte särskilt imponerad över monsterna heller i den här filmen måste jag väl erkänna. Jag tycker att det ser ut som... Ja, att man har försökt att, att stjäla lite Slenderman-design där och har slängt på lite tentakler och annat för att det ska se ännu farligare ut. Men ja, det är också så, så fruktansvärt enkelt och ointressant att jag... Jag kan inte riktigt ta det på allvar. Så när det kommer till skurkar, när det kommer till monster, när det kommer till motstånd. Då, då har man fullständigt misslyckats här. Och det gäller Barons medarbetare, det gäller monsterna, det gäller allting. Hela den biten är är katastrofalt dåligt gjort och de byggde upp för att det skulle bli intressant men i det långa loppet så, så tappade fullständigt och uh, i och med att monsterna presenterades och vad de ville och vad de försökte uppnå då, då förlorade jag allt hopp för den här filmen. Ja, jag skulle ändå vilja säga att, att monsterna ändå tillför någonting. Det är i alla fall betydligt mer intressant än de mänskliga skurkarna i den här filmen. Jag kan känna en, en viss stämning i spänningssekvenserna när monsterna kryper in. Jag har inte fullt så mycket emot designen här heller. Så jag där finns det ett uns av hot här. Att Jag känner att det här fungerar på ett visst plan. Men ja, det är långt ifrån perfekt genomfört. Det håller jag med om. Men ska man jämföra monsterna med Baron så tar jag monsterna vilken dag i veckan som helst det, där fanns det i alla fall någonting som gjorde att jag kände att det här, det här är i alla fall ett visst hot, det här känns eh, mer rätt för filmen för det, det, ja, det var någonting som, som filmen behövde i alla fall för ja, med, med bara människoskurkar så skulle det haverera totalt det har du faktiskt helt rätt i. Monsterna fyller en funktion här och är ju knutna till Jake och hans förmåga. Det, det ger väl någonting men det är inte särskilt mycket och jag hade hellre sett att det var, att det var bättre gjort. Men, men för all del, du har en poäng där. Och eftersom att vi redan har varit inne och trampat på det visuella så kan vi väl kasta oss in där helt för... Eh, om jag ska vara generös så kan jag väl säga att det visuella är det starkaste i den här filmen. Och i första halvan så, så är det riktigt spännande att se de olika miljöerna och att resa med Jake och att hamna på den här platsen där barnhemmet finns och allt som händer där. Och att se dem använda alla sina förmågor och så vidare. Det det är ju en kavalkad i specialeffekter och kamerarbete och färgfilter och här ser man ju definitivt att det är Tim Burton som är involverad för um, det har hans stil, det har hans känsla, det känns rätt, det ser rätt ut och det är riktiga myskänslor jag kan få av det visuella i första halvan. Tyvärr är ju det visuella inte starkt nog att rädda en historia därför att det, det måste finnas ett innehåll som man ska fylla bilderna med, som bilderna ska finnas där för att förhöja men i och med att det innehållet är väldigt svagt och väldigt intetsägande då är det väldigt mycket yta här som, som inte leder någonstans. Och visst, det är vackert att se på det imponerande genomfört. Jag måste säga att det är några av de snyggaste specialeffekterna jag har sett. Men när det inte har någonting att, att bindas fast i, då, då är det bara ja, specialeffektsunani som man, som man bjuds på och som, som inte har något syfte. Ja så är det ju absolut att effekterna får inte finnas för effekternas skull men jag var måttligt imponerad över specialeffekterna här. Jag kände personligen att det var väldigt... Eh, påträngande till en början och ganska taffligt utfört om du frågar mig så vi kanske inte kollar på samma film trots allt eh, för det, det kändes så billigt utfört och påklistrat det, det kändes så, så fake eh, alla digital effekterna som de har placerat in här eh, det finns vissa scener som fungerar absolut och eh, det är de, de mindre bearbetade. Så fort det är lite större saker i, i görningen så ryggar jag faktiskt lite, lite tillbaka och tänkte nej, vad är det här för någonting? Hade de inte råd med lite bättre specialeffektsmakare i den här filmen? Så den känslan hade jag faktiskt. Men alltså det övriga i det visuella, det håller jag med om att det, det är betydligt bättre. Där kan man få Burton-känslan, absolut. Skulle vilja se det kanske något mer stiliserat i det visuella faktiskt. Att verkligen få fram det här lilla extra. Speciellt när man, man träder in i, i den, den nya världen där. Så skulle vilja ha något mer i det visuella som markerade skiftet där också. Men alltså själva fot i den här filmen är väldigt kompetent genomfört ljussättning, färgsättning, allt där tycker jag är, är absolut godtagbart och det, där har man ett uns av kvalitet, där känner man att det, det, det finns en... en en tyngd, men frågan är om det, det är det visuella man ska lägga tyngden på i den här filmen. Och det har vi väl nästan konstaterat: Att det, det borde kanske i första hand vara något annat. Men vi har ju någonting som man kan eh, ösa lite positiv kritik till i alla fall. Och eh, ja, det, de har hittat eh, snygga inspelningsplatser. De har lyckats kombinera. Det, det fantasifulla med det vardagliga i bildspråket, Jaja, det, det tycker ändå att det, det var en eh, övervägande positiv upplevelse förutom just för specialeffekterna som du var så förtjust i så nu börjar jag nästan undra över min egen övertygelse här. Jag håller inte riktigt med om att det är katastrofalt dåligt eller någonting sådant. Det kan vara en, en smaksak oss emellan som inte riktigt synkar. Jag tycker att det är snygga CGI-effekter här. Men um, ja, jag, jag får väl helt enkelt acceptera att du, du inte tycker riktigt likadant som mig här. Men vi är i alla fall överens om att det starkaste i den här filmen, det är det visuella. Och det är, det är ju tragiskt på sitt sätt egentligen. Men när det kommer till klippning, när det kommer till foto, när det kommer till miljöer, ja, här känns det ju verkligen som att det är kompetent folk som har haft hand om filmen. Den ser snygg ut, den känns bra, klippningen är välgjord, tempus är rätt och hade det inte bara varit för ähm, tråkiga skurkar, inte monster och platta rollfigurer... Så hade det kunnat vara en, en, en väldigt spännande film att sätta sig och titta på. Nu, nu är det mycket, mycket, mycket yta utan substans. Och det, det gör faktiskt ont att det jag känner. Ja, det det, det, det gnager lite inombords. Det, det gör det, men ja, det, så är det helt enkelt. Det, det här är en, en väldigt ytlig film, tyvärr. Men... En, en ytlig film med potential som tyvärr inte riktigt blommar ut och, och eh, riktigt får chansen att och visa va, vad den kan. Men eh, ja, man, man får ge det visuella godkänt på det stora hela, absolut. Men eh, ja... Det, det, det nästan visar upp bristerna i, i de övriga delarna i, i filmskapandet- desto mer när man ser vad, vad kvalitet egentligen innebär i en film. Ja, god kvalitet är ju när man har en bra balans på alla ingredienser. Här känns det ju som att man har satsat nästan uteslutande på det visuella- som är glasyren på den här kakan- Tyvärr så är resten av kakan ganska torr och tråkig, och det gör ju att man, man för det mesta äter för att det ser gott ut, men, men det smakar inte särskilt gott. Och Jag hade velat ha så mycket mer av den här: att det är snyggt för all del, att det är kompetent gjort, absolut. Men, men jag vill ha substans när jag ser en sån här film. Och jag förstår, vi är som nämnt fel målgrupp för den här. Det, mm. det känns som att det här är en film som är gjord för um, ungdomar som känner sig lite utanför. Som känner sig lite, lite udda. Där de kan få en känsla av att jo, men det finns en plats för oss här i världen och så vidare. Och det är jättefint. Det är någonting som jag uppmuntrar, men som berättelse i sig själv med vissa kriterier som måste uppfyllas så, så måste jag säga att den, den levererar inte särskilt mycket och det, det är tråkigt faktiskt ja, ja, det är ju det vi, vi må ha lämnat den här målgruppen och ja det har Tim Burton också gjort vid det här laget Jag tror han har gått vidare i livet och eh, jag inte riktigt kan, kan relatera till sånt här material på samma sätt som han, han kunde eh, för i tiden. Så eh, ja, man borde kanske ha, ha letat efter en eh, mer ungdomlig regissör som har. Eh, den, den rätta inställningen till filmen där för det, det känns inte riktigt som, som Burton är på den här eh, magiska barnsliga mörka platsen längre utan han, han vill någonting annat i, i sin karriär nu. Det är ungefär vad vi fick se när vi såg Kalle och chokladfabriken också för den det är ju också en film som ska rikta sig till barn och ungdomar och ha intressanta budskap att dela med sig av men även där blev det väldigt mycket yta och väldigt lite substans och det är någonting som, som han verkar göra nu för tiden på gott och på ont man, man kanske kan njuta av det men, men i, i det långa loppet så, så är det skräpmatsfilm som han har producerat många gånger och det, mm. det är trist när det är en sådan talang som Tim Burton vi pratar om för kan kan om man verkligen vill frågan är om hjärtat verkligen har varit där men med det sagt så är det hög tid för oss att summera den här filmen och jag har eh, en känsla av att eh, slutbetyget inte kommer att bli det absolut vassaste. Nej, jag är nog rädd för det också för det här var en, var en ganska medioker upplevelse måste jag säga. Um... Det är ett klassiskt upplägg för en, för en ungdomlig äventyrsfilm här med, med ett barn som finner en hel värld bortom hans egen. Det har berättats för och egentligen betydligt bättre också i min mening. Men jag miss Peregrine's Home for a Peculiar Children är inte. Direkt en dålig film. Man kan uppskatta mycket i den här filmen. Det, det finns ett syfte. Det finns någon form av berättarstruktur i alla fall. Det finns intressanta karaktärer. Det finns ett snyggt foto. Man behöver bara lämna logiken fullkomligt bakom sig, tror jag, för att, att riktigt kunna ta sig an Miss Peregrine's Home for Peculiar Children. Det finns både ett och annat här som inte riktigt följer Rim och Reson Men ja, det, det kan ju vara skönt att bara kasta verkligheten helt åt sidan Och, och bara be sig rakt in i fantasin För ja, det här är ju en Tim Burton film Men ja, jag måste nästan säga att det, det inte riktigt märks här Förutom en del stilistiska val på det visuella planet Oh, jag, jag, även om jag inte förväntar mig något från nutida Burton-filmer så blir jag ändå något förvånad över hur pass andefattig den här produktionen är. Jag får både fickljumna och oengagerade vibbar från regissörstolen vilket sprider sig över hela filmen med ett visst undantag för Ava Green som går mot strömmen här tycker jag utstrålar en sån, sån lekfullhet och skådespelar glädje i rollen som Miss Peregrine. Men Ja, annars är det inte så, så mycket som sticker ut här, förutom ett, ett snyggt foton och en hel drös av, i mitt tycke, horribla CGI-effekter som gav mig lite kalla kårar faktiskt. <laughs> um, ja, Nej, den, den här energin och närvaron, den, den saknas, tycker jag. Miss Peregrine's Home for Peculiar Children kunde ha blivit något betydligt bättre, men det är någonting som inte klickar i den här produktionen. Men... Ja, jag vill nog inte helt avråda från att ge filmen en chans. Det finns ett, ett visst mått av kvalitet här som gör att den kan åtnjutas av såväl ungdomar som det är lite äldre med kanske lite barnsligt sinne. Det är en, en känslosam och fantasifull saga i grund och botten som tyvärr inte getts den omsorg som den förtjänar. Men som ändå till viss mån kan uppskattas trots alla bristerna som finns här. Ja, den kan säkert uppskattas utav sin målgrupp och utav de som är villiga att sätta sig ner och inte tänka alldeles för mycket på det de får se faktiskt för... Um... Det finns mycket potential här, det gör det. Det finns mycket vackert att se här, det gör det. Det finns många intressanta skådespelarprestationer här, definitivt. Och är det vad man är ute efter, då kommer säkert Miss Peregrines hem för besynnerliga barn att vara en, en riktigt härlig filmupplevelse. Jag förväntade mig mer på både manusfronten, på skådespelerifronten och även på det visuella för... Jag förväntade mig någonting storslaget signerat Börton och det jag fick var... Ja, precis som du sa, väldigt mediokert. Den här filmen, det är en standard äventyrsfilm för ungdomar där man... Jag prickar in alla de där punkterna som ska finnas med och det är inget fel i det men när det känns som att någon sitter med en checklista vid sidan om inspelningen och verkligen checkar av Okej okay, nu har vi fått den punkten, nu har vi fått med det, nu har vi fått med det, nu har vi fått med det Då känns det inte som att man har en ja, passion för det man gör, man gör det bara därför att man måste, man sitter med sin checklista helt enkelt och jag vill se filmer med passion där det finns en filmskapare och ett gäng bakom produktionen som verkligen har brunnit för det de har gjort som visar sin passion i sitt skådespeleri, i sin regi, i sitt manusarbete och i sitt efterarbete. Det enda stället där jag tycker att det finns energi och glädje, det är i efterarbetet och det är i kamerarbetet för där känns det åtminstone som att det har funnits folk med lite idéer och lite gnista åtminstone. Men det är inte tillräckligt för att överväga alla de fundamentala bristerna som finns i den här filmen. Vi har inte ens nämnt alla logiska luckor det finns med tidsresor och hur man har bortförklarat att vissa saker funkar och inte funkar och så vidare. Det är saker som kan störa mig enormt mycket men jag är villig att sidosätta det just därför att har det en bra historia, har det bra rollfigurer och har det en bra berättelse som man ser löpa framför en då är det petitesser, jag kan strunta i det. Men i och med att det är så bristfälligt, ja, då sitter jag bara och retar mig på alla logiska luckor, det trea skådespelandet och de tvådimensionella rollfigurerna. Jag har svårt att rekommendera Miss Peregrines Hem för besynderliga barn, just därför att det är en så blek film när tanken är att det ska vara en väldigt visuellt imponerande film. Men specialeffekter kan inte trumfa innehåll och det gör de definitivt inte här. Tycker man ändå att det ser ut att vara en spännande film med en intressant premiss och med rollfigurer som ser intressanta ut? Absolut, titta på den. Jag kan definitivt se det här som en regnig söndagsfilm. Men är det mästerverket som jag hoppades på? Nej. Är det ens den där intressanta filmen som jag hoppades på? Definitivt inte. Det här är en dussinprodukt produkt och jag är rädd för att om ett par år kommer den att vara fullständigt bortglömd. Ja, det, det är viss risk för det men ja, det, det finns... Någonting att, att hämta här kanske bara eh, när man tänker utmaningen eh, och, och försöka förstå hur, eh, hur filmens regler fungerar. Att man kan se det som eh, en sport och ge sig in i filmen och, och försöka förklara saker som tidslopar och hur en viss båt i filmen faktiskt fungerar. Det, det kommer att ge en hel del huvudbry som kan hålla filmen levande ett bra tag framöver tror jag. Ja, folk som har tid att ägna åt det funderandet har nog betydligt mer fritid än vad jag har och vill de spendera den på det sättet? Absolut, kör hårt. Jag tror jag ägnar min till, till andra saker istället. Men om vi tar och lämnar den här filmen och de här barnen och fokuserar på nästa vecka istället så har vi en helt annan uppsättning barn att eh, titta närmare på. För nu blir det tecknad film igen men det är en, det är en väldigt annorlunda tecknad film får vi väl säga för det är en vulgär film, det är en galen film och vi kommer att få utstå en hel del svordummar. Andra galenskaper, djävlar och demoner och en hel del väldigt, väldigt udda människor. Udda på ett helt annat sätt i jämförelse med den här filmen. Men udda på ett sätt som jag måste säga är betydligt intressantare. Ja, det är ju mer underhållande får man väl säga. Ehm... Och Ja, egentligen eh, mycket, mycket sämre också. Men sämre behöver inte alltid vara dåligt. Det, det kan göras dåligt på ett bra sätt i, ibland också. och Ja, den här världen och de här människorna, de är, eh, ja, de är dåliga. Men de är eh, ja, någonting man inte har riktigt sett förut- det blir det ett fenomen och det är ett fenomen som vi inte har behandlat tidigare. och det, det kan verkligen vara dags att kasta oss ner i den här tvådimensionella soppan och riktigt röra om den ordentligt för att se vad som finns där i egentligen. För det, det har ju verkligen blivit ja, popkulturella ikoner det här på, på sätt och vis. Definitivt ja och det är ikoner som fortfarande är aktiva idag för um, den här filmen har sin inledning i tv och uh, tv har fortsatt även efter filmatiseringen och... Jag, jag får väl erkänna att jag har sett en hel del av den här tv-serien. Jag har även sett filmen tidigare. Nu är det ett par år sedan och jag ser fram emot att återbesöka den här just därför att jag är nyfiken på om den fortfarande håller eller om det var ett barn av sin tid där de galenskaperna fungerade då men att det idag kanske inte är Lika roligt längre. Det är någonting jag ser fram emot att utforska. Jag kommer att vara extremt kritisk även om jag är väldigt, väldigt förtjust i den här tv-serien. Men det man gillar, det ska man ju vara villig att kritisera. Och är det några som är experter på att kritisera allt så är det ju filmmakarna här. Ja det är ingenting som är heligt för den här duden. utan de kan ge sig på och behandla precis vad de vill och känner för att behandla det med ja, samma mått av total respektlöshet och det, det är... Eh, inte alla som är så förtjusta i det, men det de, de ligger eh, någonting så här riktigt skärmigt inne in i det hela. Och de, de gör alltid sin egen lilla twist på det. Och ja, eh, ibland eh, blir det högt, ibland blir det lågt, men eh, alltid är det ja, samma mått av... Eh, Ja vansinne som regerar här och ja det, det må hända inte alltid i min smak men det är baner mig aldrig ointressant heller. Nej men det är härligt när någon är villig att behandla allt med samma, med samma mått att man är villig att kritisera och håna precis allting att man inte håller igen, att man inte har några heliga kor så att säga man kan köra hårt med precis allt och det är beundransvärt och en av anledningarna till att jag alltid har uppskattat att titta på det här Sen kan jag ju inte hålla med om allting som sägs, görs eller antyds. Men det behöver man ju inte för att kunna njuta ut av någonting. Man måste bara inse att satir har ett visst utseende. Det är vast, det är hårt. Men det kan också vara sanslöst roligt. Ja det låter som vi, vi bygger upp för att ha en riktig äh, angenarm kväll tillsammans nästa vecka. Och, och prata åt alla Sanslösa saker vi har upplevt och vad det är som vi har fått serverat för oss här. Så ja, det, det, det, det kommer att bli en, en spännande vecka och vi kommer nog inte riktigt att ha eh, samma eh, mediokra smak i munnen som vi hade under det här avsnittet utan nu kommer det vara smak precis överallt kanske inte den bästa smaken alla gånger men det, det kommer att, att finnas där i alla fall ja det kan nog bli en lite bitter smak här och där men det är någonting vi får ta och leva med men du, det är väl hög tid för oss att börja förbereda att dra söderut. Det kommer att bli kallt så vi behöver både mössor och vantar och allt möjligt annat för att hålla värmen. Men eh, tills dess så tackar vi så mycket för oss och vi hörs snart igen.